Шепелівців, у величезних садах серед пасік Повстанці горілись у бджоляниках Частина порозходилась, хто до родичів, хто до дівчат та самотніх молодиць Орел вирішив зачекати ранку, щоб познайомитися зі всім товариством Під ранок з осіннього туману почали випливати людські постаті з рушницями Назбиралося 75 козаків Почалась розмова Отаман від початку був відвертим. Військом вас назвати не можна, сказав він. Ходите одинцем, без зброї, маєте якісь свої окремі криївки, жінок, дівчат, вже місяць товчитеся на одному місці. Маю враження, що червоні чекають морозів, снігу і тоді одного разу заскочать вас всіх і всіх винищать. В загоні немає твердої руки. До сотника ковбасюка ви ще не звикли, та й сотник видко не хоче мати честі вами командувати, бо надивився на вас ще золотами на шепеля. Я – інша людина. Люблю карність, добру організацію відділу на регулярних підставах. Про все абсолютно хочу знати. Про ревізії, арешти. Розстріли вирішую тільки я. Не послуг, караю смертю. У справах бою, відвороту, нападу також рішаю я. Втеча з поля бою чи дезерція З відділу Загрожує розстрілом Контакти з комуністами та ЧК Вважаю за зраду, за яку ж датимуть Муки і ганебна смерть Тіло кожного зрадника Рознесуть звірі й птахи Я не з тих отаманів, яких Банда в'яже й віддає в руки червоним котам Щоб у цей спосіб себе рятувати Бо всюди маю своїх агентів І серед совітських установ Та війська також Тому про Заміри знатиму наперед. По-друге, зрада не є рятунком для здеморалізованих повстанців. Знаю приклади, коли повстанці продавали свого отамана. Червоні його замучили, а по кількох днях перенищили всіх повстанців, бо не стало отамана, то непотрібними стали червоним і решта козаків. Чи же відомо, що окупант за шматок гнилої ковбаси нищить одними і інших, щоб самому спокійно панувати? Ви присилали до мене, щоб я обійняв над вами командування. Мої люди мені віддані. А ви знали козацьку вольницю за Шепеля, коли можна було пити без міри, жида зарізати чи пограбувати безвідома отамана. У мене нічого подібного не буде, коли я стану вашим начальником. Тепер ви знаєте мій підхід до справи, отож добре подумайте перед тим, як мені підпорядкуєтесь». Після отамана взяв слово сотник Євген Ковбасюк. Сказав, що всі хочуть, щоб їхнім отаманом був старшина саме з такими засадами, як орла. Потім виступили кілька поважніших і відважніших козаків. Їхні промови мали одну думку – підпорядкованість повна. І вираз подяки за те, що орел пригортає їх до себе на життя і смерть. «Слова гарні», – думав отаман а побачимо, які будуть діла. Це ж відомо, що українці, будуть це політики, діячі, старшини чи козаки, мають певний церемоніал у промовах, але говорять багато і без ладу. Та переконання, як папуги. Ніхто не думає пізніше своїх слів дотримати. Прийдуть обставини, які виправдають базікання. Гальчевський слухав козаків у переконанні, що у твердім нашим житті Найскоріше зламаються якраз красномовні ефектовці, а найдовше витримають понурі мовчки, у яких лише очі блищать вогнем. Героїчна смерть Максима Горбового Прийнявши на початку жовтня до відділу колишніх шепелівців, Орел призначив своїм ад'ютантом, тобто заступником сотника Євгена Ковбасюка. Зробивши інші призначення, віддав розпорядження змінити місце перебування та заборонив ходити по одному і без зброї Порекомендував остерігатися жінок і пиятики Після цього Орел виїхав під водою на Кипорів'яр Попри Кусиківці та Івчу, повз Миколаївку через Голоський Майдан до самої Слобідки Звідти до Яру вже було подати рукою у відсутність отама на більшовики за сприяння колишнього талалаївського козака накоїли лиха. Під сандраками вони вистежили хмільницьких козаків. Шестеро прорвалися з оточення, а чотирьох разом із Максимом Горбовим більшовики оточили в хаті. Козаки билися вміло.